Capitolul 2 Pentru aceea se cuvine ca noi să luăm aminte cu atât mai mult la cele auzite, ca nu cumva să ne pierdem, căci dacă s-a adeverit cuvântul grăit prin îngeri și orice călcare de poruncă și orice neascultare și a primit dreapta răsplătire, cum vom scăpa noi dacă vom fi nepăsători la astfel de mântuire care, luând obărșie din procuvătuirea Domnului, ne-a fost adeverită de cei ce au ascultat-o? împreună mărturisind și Dumnezeu cu semne și cu minuni și cu multe feluri de puteri și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după a sa voință, pentru că nu îngerilor a supus Dumnezeu lumea viitoare spre care vorbim, iar cine a mărturisit undeva zicând ce este omul că îl pomenești pe el sau fiul omului că îl cercetezi pe el, L-ai micșorat pe el cu puțin față de îngeri, cu mărire și cu cinste l-ai încununat și l-ai pus peste lucrurile mâinilor tale, toate le ai supus sub picioarele lui. Dar prin faptul că a supus lui toate, înțelegem că nimic nu i-a lăsat nesupus, acum însă încă nu vedem cum că toate i-au fost supuse. Și pe cel micșorat cu puțin față de îngeri, pe Iisus îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, din pricina morții pe care a suferit-o astfel că, prin Harul lui Dumnezeu, el a gustat moartea pentru fiecare om, căci, ducând pe mulți fi la mărire, îi se cădea celuia, pentru care sunt toate și prin care sunt toate, ca să desăvârșească prin pătimire pe începătorul mântuirilor. Pentru că și cel ce sfințește și cei ce se sfințesc dintr-unul sunt toți, de aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frații, zicând, Spune voi, fraților mei, numele tău, în mijlocul bisericii te voi lăuda, și iarăși, eu voi fi încrezător în el, și iarăși, iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci, de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de acestea, ca să surpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbovească pe acei pe care frica morției ținea rubie toată viața. Căci într-adevăr nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat, pentru aceea dator era întru toate să se asemenea fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu pentru curățirea păcatelor poporului căci prin ceea ce a apătimit, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce se ispitesc să le ajute.